23. Piszkos trükkök. 1991. februártól áprilisig. A Thames Television dokumentumfilmjének bemutatása utáni napokban még több bizonyíték került elő az ellenem folyó tudatos lejárató kampányról. Felhívott egy british érvényes kollega, rohan be hozzám Chris Moss, a Virgin Atlantic marketing igazgatója. Peter Fleming is látta a Thames adását, és azt mondja, meg tudja erősíteni mindazt, amit a műsorban az ellenünk folyó BA praktikákról elhangzott. És ezt hajlandó írásba is adni, kérdeztem. Van bizonyítéka? Azt állítja, hogy a BA a Virgin tekinti fő ellenfelének, és a bagdadi akció után külön csapatot hoztak létre csak azért, hogy tönkre tegyenek. Rá tudnád venni, hogy ezt írásba adja? Megpróbálom februárban és márciusban Melcom Rifkind közlekedési miniszterrel a vitatott tokiói útvonalakról és a Heathrow-i jelenlétünkről tárgyaltunk. Rifkind amolyan földhöz ragadt skót volt, aki elfogulatlanul meghallgatta az álláspontunkat. Amikor arról beszélt, hogy mennyit fejlődött a Heathrow-Glasgow járat, azonnal éreztem, hogy hasonlóan gondolkodunk. Ma már rendes kapok normális evőeszközökkel, magyarázta. Régen csak egy nyomvat szendvics járt. Ez azért van, mert a British Midland beindította a versenyt, magyaráztam. Mert lehetőséget kaptak, hogy a hitróról is indulhassanak. Végig nagyon elégedett voltam, és úgy éreztem, jól alakul az üzleti ebéd. Ám a miniszter utolsó megjegyzése mindent elrontott. Richard szólalt meg. Azt el kell ismernie, hogy a BA remek munkát végez. Igen, az utóbbi időben sokat fejlődtek, jegyeztem meg. De azt se felejtsük el, hogy mindent tálcán kaptak, a Konkordhoz is ingyen jutottak hozzá. Közben minden adóságukat leírták, és a hitró kizárólagos használata is az övék lett. Ez így van, ismerte el Rifkind. De mindez csak nemzeti érdekből történt így. Mindketten elhallgattunk. Ezzel a megjegyzéssel számomra az egész ebédnek annyi volt. Itt a világon semmi nem sérti a nemzeti érdeket, érveltem. A British Airways, egy részvényesekből álló hatalmas cégóriás, semmi több. Monopolhelyzetbe került, mert az államosításakor ezt kapta cserébe, de ez már rég nem az Aeroflot sztoria. Más privatizált állami monopóliumokkal szemben, amelyeknek piaci túlerejét korlátozták, a biével vel semmi ilyesmi nem történt, sőt, Magánkézbe kerülése óta még növelhette is a befolyását. Éreztem, hogy ezzel talán túl messze mentem, mert Malcolm Rifkind furcsán bólintott, majd szó nélkül elindult a kintálló fekete roverje felé. Tudtam, hogy még nem repült a Virginnel, hiszen minden parlamenti képviselőt, köztisztviselőt és katonát arra ösztönöztek, hogy a Nemzeti légitársasággal, Társasággal, azaz a British Airways-el repüljön. Ahogy a fekete autó visszaindult a Westminster felé, eltűnődtem, vajon ez az ember tényleg elhiszi, hogy a british airways nemzeti érdekek alapján működik, vagy egyszerűen az ördögügyvédjét játszotta előttem? Jó hírem van, Richard, közölte Malcolm Rifkind 1991. március 15-én. A kormány engedélyezte, hogy a Virgin Atlantic gépei a Heathrowról indulhassanak. Ráadásul a légi a tokiói útvonalon további két járatot indíthat. Ez volt a fordulópont, amire régóta vártunk. Fantasztikus, kiáltottam fel. Penny, erre pesgőt bontunk. Hívd le Vilt és a többieket. Ahogy az ünneplésre összegyűltünk az irodámban, Hugh Welburn számát tárcsáztam. Az általa írt elemzés világított rá arra, mennyire alapvető egy légitársaság számára, hogy a Heathrow-on működhessen. Összegzése szerint a Getvik egyetlen rövid kifutópályája és a csatlakozási lehetőségek hiánya miatt ugyanaz az útvonal a heathrow 15%-kal olcsóbb. Hugh írása és annak végkövetkeztetése, miszerint a Virgin a hosszabb kifutópályákon több rakomány szállíthatna, így több lenne az adózott nyeresége is, nagy hatást gyakorolt Melkom Rifkindra. Győztünk, újságoltam Hugh-nak. Szép munka volt. Végre bejutottunk a hítróra. Hugh egyszerre volt boldog és megdöbbent. Régóta dolgozott repülési szaktanácsadóként, és végignézte több kisebb légitársaság és a British Caledonian összeomlását is, amelyek getviki járataikkal nem voltak képesek talpon maradni. Ez igazi áttörés, mondta de légy nagyon óvatos. A british ervésznek ez nagyon nem fog tetszeni, tombolnak majd dühükben. A pesgőzés közben egymás után hívtak az újságírók, hogy első kézből hallják a sztorit. Lord Kinget is keresték másnap, és a következő héten már érdeklődéssel olvastam a reakcióit. Még egy nemzeti közlekedési stratégia horkant fel az Observe-ben, amelynek üzleti rovatát sógora Melvin Marcus szerkesztette. Milyen stratégia? Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek az interjún, csak növekvő ámulattal olvastam tovább. Valahányszor kiépítünk egy jövedelmező útvonalat, folytatta Lord King. Valaki előkerül és azt mondja, nekem is kell egy rész belőle. A kormány pedig engedelmesen beleegyezik. Lord King úgy számolt, hogy Malcolm Rifkind döntése nyomán a Virgin Atlantic-nek engedélyezett két plusz tokiói járat a BA-nek évi 250 millió fontos bevétel kiesést jelent. Ez a pénz pedig a részvényeseink vesztesége, ami egyenesen Richard Branson zsebébe kerül, fakad ki. Bárcsak az én zsebembe vándorolt volna az a pénz. Lord King nagy felháborodásában csupán arról az apró részletről feledkezett meg, hogy a bevétel és a profit között költségek is keletkeznek. A Sunday Telegraph aznap így kommentálta a helyzetet. A héten Lord King tüzet okádott azért, mert a Virgin végül bekerült a Heathrow-ra. A társaság hosszú Getwicki számüzetése igazi főnyeremény volt egyetlen riválisának, a BA-nek, és most már világos, hogy miért. A British Airways szolgáltatásainak színvonala egy versenytárs nélküli nemzeti légitársaság vezetőségének színvonalát tükrözi, míg a Virgin Pimas eltökélt és eredeti hozzáállása inkább egy belevaló vállalkozóéhoz hasonlít, amelyik szorosan a Mamut vállalat sarkában halad most már. A Virgin Upper Class ételei és szolgáltatásai első osztályúak. Az Obszverben Lord King nyilván rezzenéstelen arccal érvelt, hogy mindig, amikor a kormány egy második erős légitársaságot támogat, annak katasztrófa a vége. Példaként a Laker Airlines a British Caledonian és az Air Europe esetét hozta fel. Hozzáállása döbbenetes képmutatásról árulkodott, hisz Freddie laker pont a British Airways tente tönkre. Az ügy kivizsgálására annak idején még jó néhány esküttet is leszerződtettek, de a brit és az amerikai kormányok közbenjárására végül nem emeltek vádat. Mindhárom légitársaság a getvikre korlátozták. A British Airways pedig üdvözölte a piaci versenyt. Persze csak addig, amíg a versenytársak a getviken, en azaz látókörön kívül maradtak. A szüleim mindig azt súlykolták belém, hogy aki mer, az nyer. A Heathrowért folyó harcban végül mi nyertünk. Bár a Virgin Atlantic a British Airwayshez képes képest továbbra is parányi maradt, onnantól kezdve mégis olyan komoly veszélyt jelentettünk számukra, mint amilyet a British Caledonian korábban soha. A Penem és a TWA bukásának szintén volt szerepe abban, hogy lehetőséget kaptunk a heathrow történő belépésre. A két hatalmas amerikai légitársaság, az American Airlines és a United Airlines is jelentkezett a PENEM és a TWA Heathrow-i útvonalaiért, amelyek beindításához viszont meg kellett szerezniük az ottani résidőket. A rendkívül szigorú közlekedési jogszabályok szerint viszont ezeket nem lehetett csak úgy átruházni, mert első körben visszaszálltak egy kifejezetten a résidők miatt létrehozott bizottságra. Mi azonnal jeleztük, hogy ebben a helyzetben más légi társaságokkal együtt a Virgin Atlantic-nek is joga van pályázni. És bár Malcolm Rifkind elvileg engedélyezte számunkra a hitró használatát, a résidőkre a jogokat még meg kellett szereznünk. A levél, amit Peter Flemingnek sikerült kicsikarni a Christmas-tól, a British Airways korábbi alkalmazottjától a következő hétfő reggel érkezett. Tartalma igazolta rossz előérzetemet. A március 18-án kelt levélben ez állt. Nincs kétség, hogy a B.A. Brit kereskedelmi igazgatósága első számú ellenségeként tekint a Virginre. A helyzet akkor vált igazán élessé, amikor Richard Branson bagdadi túszmentő akciójával komoly nyilvánosságot kapott. Ebben az időben részt vettem egy vezetőségi ülésen, amelyen elhangzott, hogy a Branson imázs szétrombolására külön akciócsoportot kell létrehozni. Az Európai Bíróságon kezdeményezett eljárás után a Virgin ugyanis hivatalos panasztett, tett, viszont a tevékenység minden nyomát eltüntették. A BA-nél töltött utolsó három hónap alatt háromszor is utasítottak, hogy a Virginnel kapcsolatos minden dokumentumot semmisítsek meg. A fontosabb osztályok munkatársait kioktatták a tisztességtelen versenyszabályokról, és arról, miként reagáljanak egy Virginről szóló érzékeny szituációban. A helyzet az, hogy üldözési mániájuk van. Peter Fleming vezető marketingesként dolgozott a BA Victoria irodájában. Ő volt az első, aki megerősítette, hogy a British airways tényleg külön csapatot hoztak létre a hiteltelenítésemért, és tényleg utasítást adtak minden Virginnel kapcsolatos dokumentum megsemmisítésére. Vajon mi lehetett bennük, hogy ennyire fontos volt hirtelen eltüntetni őket? Úgy döntöttem Peter Fleming levelét egy időre félre teszem, és közben figyeljük, milyen irányt vesz a British Airways piszkos trükkökkel teli kampánya. Közben persze rengeteg munkánk akadt. A Virgin Atlantic Heathrow-i működéséhez saját check-in pultokat kellett felállítani, Külön csapatot kellett szervezni a csomagok kezelésére, és ki kellett dolgoznunk egy menetrendet is, amit utasainknak kiajánlhattunk. Mindez feltétele volt annak, hogy megkapjuk a résidőket, hiszen a menetrend kialakítását és a jegyek értékesítését csak ezek elnyerése után kezdhettük meg. Már pedig a nyári csúcsidőszak kihasználásához legkésőbb áprilisra mindennel kész kellett lennünk, viszont mindenért külön harcot vívtunk. A résidőket végül csak úgy sikerült megszereznünk, hogy azzal fenyegetőztünk, az egész ügyet az Európai Bizottság elé visszük. Miközben tovább vitatkoztam a Heathrow illetékes bizottságával. Jordan Harris és Jeff Airov az amerikai lemezcégünk két vezetője jelentkezett azzal, hogy Janet Jackson szerződni szeretne a Virgin Music-kel. Ez a cég számára akkora áttörést jelentett, mint a Virgin Athleticnek a bejutása Heathrow-ra. Janet Jackson akkoriban a világ egyik legnagyobb női szuperztárja volt, aki elhatározta, minden áron a csúcson marad, és még bátyjánál, Michaelnél is nagyobb sikerre pályázott. Egy előadónak a siker eléréséhez a tehetség mellett megfelelő hozzáállásra is szüksége van. Márpedig Janet mentálisan nagyon a helyén volt, hiszen sikere több lemezen keresztül is kitartott. Egyébként is sokkal szerencsésebb, ha egy banda vagy zenei produkció hosszú idő alatt építi fel magát, mert közben megtanulja kezelni a sikert, és jóval több hűséges rajongója lesz. Bár Janet azt mondta nekem, hogy velünk szerződne, a Virginnek a legjobb ajánlattal még licitálnia is kellett érte, nehogy időközben meggondolja magát. Tudtam, hogy mindez jóval többbe kerül majd, mint amennyi pénz épp rendelkezésünkre állt. Az ösztöneim mégis azt súgták, Janetet meg kell szereznünk, hiszen vele a Virgin a világ legszexibb kiadója lehet. Bolond lettem volna hagyni, hogy mindezt a körültekintő bankárok megakadályozzák. Az üzletben mindig is költséghatékonyságra és a kockázatok csökkentésére törekedtem. A Virgin csoport épp azért maradhatott fenn, mert nagyon ügyeltünk arra, mire megy el a pénz. Mégis tisztában vagyok azzal, hogy ezeket a szabályokat időnként meg kell szegni, és bizonyos pillanatokban igenis sokat kell költeni. Janet Jackson szerződtetésének lehetősége épp ilyen volt, amit egyszerűen nem szalaszthattunk el. Miután egyeztettem Simonnal és Kennel, úgy döntöttem, akkora összeget ajánlunk neki, amekkorát korábban még soha senkinek, sőt, a lemezkiadás minden szabályát felrúgva még azt is elhatároztam, hogy nem több, hanem csak egy albumra szerződtetem. Még hasonlóra sem volt példa korábban, de szerettem volna kiiktatni a versenyből a többi kiadót. Abban bíztam, ha a Janet dolgozni kezd velünk, nem akar majd máshová menni. Amellett, hogy Janet Jackson szerződtetésével a Virgin Music a világ legjobb kiadója pozícióba kerülhetett, egyben a City és a légügyi hatóság irányába is pozitív üzenetet küldött anyagi helyzetünkről, a british fizetés fizetésképtelenségünkről szóló pletykái ugyanis kissé megfertőzték őket. Az egyetlen aprócska gond az volt, hogy tényleg fizetési problémáink adódtak. Tudtam, hogy a Lloyds Banka a hitelkeretünk bővítésében már nem nyújt segítséget, így aztán Trevorral végignéztük, miként lehet átcsoportosítani a cég forrásait úgy, hogy legyen elég pénzünk az előleg kifizetésére. Néhány gyors tárgyalás után Trevor igéretet kapott a Bank of Nova scotia hogy finanszírozzák Janet Jackson szerződését. 15 millió dollárt ajánlottunk neki, aláíráskor azonnali 5 milliós előleggel. A licit során bedobott összeg viszont ennél sokkal magasabb lett. Először 20, végül 25 millió dollár egyetlen albumért, ami több millió dollárral meghaladta azt az összeget, amit lemezkiadó valaha is egy előadónak fizetett. A bankban hangsúlyoztuk, hogy Janet a világ legnépszerűbb énekesnője. És legutóbbi albumáról több dal került be a slágerlisták első öt helyezése közé, mint eddig bárkinek, beleértve még a bátját Michael jackson is. A Bank of Nova Scotia végül beleegyezett, hogy rendelkezésünkre bocsátja a 25 millió dollárt. Janet által a szavát, és mivel a licit 25 milliónál megállt, a Virgin-t választotta. Így már szerződhettünk. Igaz, előtte még elő kellett teremtenünk az aláíráskor kifizetendő 11 millió dollárt. Nem hiszem, hogy Janetnek bármi fogalma lett volna arról, milyen nehéz volt megszerezni azt a pénzt. De arról sem hogy a szoros határidő miatt a bankváltókért lóhalálában körberepültük a félvilágot. De a végén mégis összehoztuk.